Кращою і останньою. Ти п'єш чи праведниця? обірвала її спогади Актриса. Може, пригостиш? Ліза підійшла до шинквасу і купила чарку коняку. На обличчя актриси проступив рум'янець. Вона випила залпом. Лізі стало сумно. Ти що зараз робиш? запитала її Анастасія. Ні, я залишилася на кафедрі, працюю. От і розумниця, зраділа чомусь співрозмовниця. Може, вцілієш? Таким, як ти краще сидіти тихо, як миша. Актриса непевним рухом піднесла палець до вуст, і Ліза з жахом зрозуміла, що їй вистачило б і на перстка, аби захмеліти. З'їдять тебе, ой, з'їдять. Не заздрісники, так мужики. Але знаєш, що я тобі скажу? Не дай себе зламати. Гнутися можеш. А ось так, щоби навпіл, та ще й стріском – ні. Не ті часи для таких, як ми. Не ті, Ось я народилася Анастасією Пилипівною. А що бачу? Дріб'язок, чвари, спітнілі долоньки. Ти колись ними щось по Достоєвському, а? Не зараз, а колись, потім. Я в тебе хоч стіл кухонний буду грати. Обіцяєш? Звичайно, Анастасія Юріївна. Тільки це не скоро буде. Коли буде, тоді й покличеш. Голос її раптом набув агресії. А не буде, тоди тобі й дорога. Значить, народилася костюмерницею. В костюмерницях і помреш. Давай ще вип'ємо, коли грошей не жаль. Ліза знову замовила коньяк. «А тепер іди», – сказала актриса, схилившись над чаркою. «Пробачте, за що?» – зиркнула на неї Анастасія. «Я, можливо, в тебе тільки і зіграла по-справжньому. За це й здохнути не шкода. Але я не здохну. Все, іди, іди». Я недобра стою, як вип'ю. Ліза підвелася. На порозі знову глянула в напівтемряву кавдярні. Актриса сиділа, низько схиливши голову і схрестивши під столом ще струнки ноги в грубих панчохах. По одній з них побігла стрілка. Ця стрілка ніби... Навпіл розкраїла серце Лізи. Мати привела ліку трохи раніше. Дівчинка сиділа на килимку і щось малювала на папері, промовляючи при цьому щось на кшталт «пля-пля». Ліза знала, що в перекладі це означає «писати». Ліза тихо зупинилася на порозі. Вона дивилася на круглу пухнасту голівку з м'яким майже пташиним волоссям. Воно стерчало на всі боки, відкриваючи тонку шийку з темною заглибинкою посередині. Голова дівчинки була схилена, і це підкреслювало її пухку щічку, за якою майже не видно було кирпатого носика. Проте довгі як ляльки вії були причудові. Дівчинка зосереджено водила олівцем на папері та зрідка зітхала від напруження. Ліза гукнула до неї. Дівчинка вмить озернулася, і її обличчя освітилося безтурботною посмішкою. Ліза не могла б вирішити, чи гарна вона. Риси обличчя надто дрібні, крихітний ніс, охайний чітко окреслений ротик, Зеленкувато-блакитні очі, високе чоло в оточенні родуватих кучерів робило це обличчя непропорційним.